פרק י"ג. למנצח מזמור לדוד. עד אנה, אדוני, תשכחני נצח. עד אנה, תסתיר את פניך ממני. עד אשית עצות בנפשי, יגון בלבבי יומם. עד ירום אויבי עלי. הביטה ענני, אדוני אלוהי. האירה עיניי, פן אישן המוות. פן יאמר אויבי יכולתיו, צרי יגילו כי אמות, ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך, אשיר על אדוני כי גמל עלי.